Bámor, Hunyadi, első könyv. A hajnalcsillag fénye. Felolvassa, Merklin Ferenc. Bámor nem kisebb céltűzött ki maga elé nagyszabású történelmi regénysorozatával, mint hogy színes, mozgalmas tablóba foglalja a Hunyadiak dicsőségben és tragédiákban egyaránt bővelkedő korszakát. Az utolsó keresztes hadjárat véres bukásának idején került a világtörténelem színpadára a Hunyadi család. A havasalföldi kunkenézek leszármazottai vérrokonuk, Vlad fejedelem rettenetes bosszúja elől menekülnek Erdélybe, ahol Zsigmond magyar király szolgálatába álltak. A valós történelmi tényeken alapuló kalandos sorozat első kötete hamisítatlan történelmi olvasmány. Romantikus, végig feszültséggel teli, igazi nagyregény. Amiet a magyar történelem ezen alig ismert korszakáról talán még soha nem olvashattunk.